Sziasztok! Hello! Azt még nem Hello. is beszéltük meg, hogy mi legyen a neve. Javasoltam egyet, de senki se reagált. És kicsit arra. én úgy éreztem, hogy nem fog tetszeni nektek. Nekem igazából teljesen mindegy, tehát akár bele is egyezem. Aha. Akkor Gabi Illuminátorra arra gondoltam. Aha, hát kiváló. Jobb mint amit én javasoltam. Na, na, na, hagyj halljam. Ez a hármas könyvelés volt. De ez, ez tetszik. Ádám, Oké, okay, arról nem a szép kéken megvilágított órák jutnak az eszem, mint az Illuminátorról elsőben. És első akkor, akkor legyen az, és akkor egyértelművé tesszük majd az album Art image -e, hogy ez nem könyvelésről szóló podcast. Vagy éppen rá kéne játszani, mert több könyvelő van, mint olvasó? Orvosokban azért csak több van. Jó. Én is ebben bízom. Na, azt találtuk, hogy legyen egy olyan podcast, ami könyvekről, meg hasonló dolgokról szól, belefér szerintem képregény is, vagy éppen könyvekből készült filmek, vagy képregényből készült könyvből készült film. Mit szóltok ehhez? Jó. Jó van. O oké, talán még a könyvből készült képregény, vagy ez volt, mondtad? Nem, azt az irányt még nem jártuk be. Sőt, ugye lehet filmből készült könyv is, de azok rosszak szoktak lenni. Vagy képregényből készült képregény. Hát az is. Ez rád. a füles kategória. Nagyon meta. Na, akkor így a meta témákat kizáról. Nézzünk egy pár hírt, ami így a könyvek és világába történik. Tehát a hírekben vannak íbukokkal e kapcsolatos hírek, azok általában jók. És akkor vannak papírkönyvekkel kapcsolatos hírek, azok rosszak. Az első, hogy, hogy a nagy amerikai ilyen lánc, ez a Borders, ez a könyvesbolt lánc, ez szépen bezárt. Tudom, nektek van ilyen borders élményetek, voltatok már borders könyves borda? Én igen. Amikor először jutottam ki Amerikába, San Francisco-ba, akkor volt nagyjából a másfél olyan órám, amit a városnézésre is lehetett volna fordítani, hogyha nem este kilenc lett volna, és látszott volna bármi. Bevettem magamat egy ilyen borders könyvbalotába, és onnan próbáltam úgy válogatni, hogy még beleférjek a keretembe, Meg a és a, csomag a bő... csomagba is, tehát nem csak a, a bőröndömbe is. Sikerült? sikült, aztán semmit nem kell otthonni a szálladba, vagy semmit nem küldtek utánam. Igaz, hogy a ruháidat ki kellett dobni, de hát... Istenkém, regényekről van szó, fontosabb. Aha. Nekem is ilyen pozitív élmény. San francisco is voltam, meg így az első amerikai út, az Fargo-Észak-Dakota ott hát. volt, és, és gyakorlatilag a Borders könyvesbolt volt az egyetlen ilyen kulturális élmény a városban. Volt még egy mozi is, de az nem, nem volt annyira izgalmas. És itt, itt volt először ez a kávéház és könyvesbolt kombináció élményem, és ez nagyon bejött. Ugye most már bármelyik plázában találunk ilyet. Ti szoktatok egyébként a Libribe kávézni? Előfordult már. Egyébként mi zárva a könyvesbolt hálózat? Miatt hát, ne, Nem vesznek az emberek könyvet bennük. Aha, tehát jel... Nem, nagyon puta volt a menedzsment, utána olvastam ennek egy kicsit a múlt héten. És 2000 elején lepasszolták a teljes online bizniszt az Amazonnak, hogy majd ők megoldják ja. helyettük. Aha. És 2008-ban jöttek rá, hogy ez igazából nem volt jó döntés, de addig már mindenki megtanult, hogy hová kell könyvért menni, hogyha az interneten szeretnél vásárolni. Kecske megette a káposztát. Pontosan. <gül> Meg a blogodon olvastam, Ádám, hogy, hogy azért az írók is olyan élményeket kaptak, mikor mentek dedikálni, amit más, más boldban nem lehet kapni. Valami ilyesmit írtam, nem? Hogy, hogy azt mondták dedikáláskor az írónak, hogy azért mindegyiket ne írja alá, mert nem lehet visszaküldeni már. Igen, és az író, ma még azt hiszem, hogy lesz szó, mert Larry Korea volt az, aki panaszkodott a boarderzre róla, még azért majd beszélni később egy zseniális, igazi durva ír. Nagyon Aha. működik. Aztán ami még érdekes dolog könyvtémában és mostanában történik. Ugye az e-bookok világában sem minden zöld. Most például az Apple egy kicsit szigorította azt, hogy, hogy milyen módon lehet árusítani az App Store ból letöltött alkalmazásokban. Tehát van egy ilyen kitétel, hogy ha, ha egy iOS alkalmazásban árusítani szeretnél azt. Az Apple-ön keresztül lehet csak, hogy megkapják a százalékukat. És a Kindle alkalmazás, meg hát sok, sok ilyen e-book olvasó alkalmazást tartalmazott arra lehetőséget, hogy ráböki a könyveket, rá könyveket, ved meg a websájton keresztül, anélkül, hogy az Apple megkapná talán 30 százalékos részesedését a tranzakcióból. És most sorra mennek végezek a cégek, és veszik ki a vásárlási lehetőséget az abból Arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy közben ezerrel dolgoznak ezek a cégek a fejlesztő laboratóriumokban azzal, hogy azon, hogy megcsinálják rendesen a tabletes weboldalukat, úgyhogy ott legyen a teljes könyved, ott legyen minden, és csak a Safari-ban elérni az egészet. Hát maga az olvasás az, a, amihez még, még az app kell, nem? Tehát a vásárlás az, az teljesen jól menne a webből át, de ahhoz, hogy egy offline működjön egy ilyen safari megnyitott weboldal, az biztos, hogy picit macerás, és úgy, hogy ez a jó kis DRM is valamilyen JavaScript módon rajta legyen a, az offline kessel tartalomra. Elképzelhető DRM-től, fiosive és krokodilkonyeket hullatva el kell búcsúznunk majd emiatt. Ezt te el, el, el tudod képzelni a ezekről a cégekről, hogy meglépik? csillogoszomű optimista vagyok, nem <gül> egyébként. Én sem. Ugye, a... még... Mondjátok. Nem, nem, nem, nem, ez utolsó kapaszkodás hogy egy ilyen hagyományosabb modellt ezt tartsanak még a... az interneten, szerintem. Meg mindegy, ennyi. Mert lehet egyébként máshogy is könyvet szerezni az interneten, ti tudjátok? Például legálisan ingyen. <gül> Ez egy meglepő dolog, de egyik legjobb olvasmányt, amit, amikor a kindle megvettem, akkor Brandon sanderson a Warbreaker című regénye volt. Ez egy hősi fantazinak egy továbbfejlesztett verziója, már nem minden kicsi logopáncélú, lovag és rusnya ork, ez egy elég klasszikus fantazi. és Ezt úgy írta a fickó a kiadójának a teljes tudatában, hogy meg Necessary. hogy felraktak különböző verziókat a internetre, Egytől, től 1.0 nullától azt hiszem 6.1-ig, az volt, ami megjelent, Aha. És, le és le is lehet tölteni. Hát ezt megnézem. És akkor ilyen Kindle-kompatibilis formátumban vagy hogyan lehetett ezt olvasni? Van fent egy mobiformátum, van fent úgy emlékszem egy epub, és a, a különösen pervers bölcsészeknek van egy változáskezelt Word dokumentum. <s> <búcsást> hát ez nagyon jó. <s> <búcs> És mi az üzleti modell? Kiadták papíron. Tehát El. annyira megtetszik, hogy, hogy meg fel akarod rakni a polcra, és elolvastad kindlon, és megveszed? Vagy megveszem a következő kötetét. Amit egyébként tervezek is, csak az idő kevesebb, mint a könyv. Tehát ez csak az első adag volt így ingyen, amíg rászoksz a világra, meg az íróra, és akkor megután nagy pénzt kér érte. Nem a világra, csak az íróra. Aha. Teljesen egyedülálló, egyébként ez nagyon besülön benne, hogy nem sorozatot írt, hanem egy darab regényt. Aha. Érdekes egyébként, nyilván pörög ez a téma, hogy hogyan fognak különböző iparágokban pénzhez jutni azok, akik már nem tudják a saját tulajdonukat megvédeni a másolástól. Előbb-utóbb ez, ez lassan minden igazra, mindenre igaz lesz. Tehát én 3D nyomtatók tényleg elterjednek és akkor már tárgyakat is lehet letölteni és nyomtatni belőle. De ugye a zene, film, könyv az már nagyon könnyen másolható dolog. Megint felmerült, hogy, hogy mi lenne, ha ilyen előfizetéses módon lehetne akár könyvekhez is hozzájutni. Nekem az teljesen bejönne, mint modell. Adott ja, kiadónak, kifizetsz mondjuk havi, nem tudom, 10 dollárt, és akkor tudod nézni, olvasni a könyveiket, amíg fizeted. Ilyenneket ismertek ti. Ezen kívül, hogy, hogy ingyen letölthető könyv a megjelen papírkönyvre viszlíthet az olvasót. Tehát, hogy van működő már, vagy most ismertek olyat, aki ingyen tud könyvet adni, vagy, vagy, vagy nem aggódik a DRM miatt? Ugye az a szívás, hogy, hogy a, ahol az először megjelent ez a másolás probléma a zenében, hát. ott sikerült egy olyan üzleti modellt kialakítani, hogy tulajdonképpen a zenét, Akár vásárolhatod is iTunes-ba eléggé olcsón, de ha véletlen letöltötted, akkor nagyon megszereted a művészt, és elmész az élő koncertjére. De így könyvekre nehéz ezt lefordítani, mert nem biztos, hogy elmennék felolvasásra, ha itt túr egy-egy híres író. De nem, nem, nem alkalmazható ez a jó működő modell erre. Igen, de nehezebb az ebook pedig eltartnánk. Hát, egyedi, azért, igen. Szerintem ez megvalósítható, hogy főleg, hogyha ilyen touchscreen alapú ékönyvolvasók lesznek, odaadod, és akkor touchscreenen szépen ráfirkálja, amit gondolsz. Volt most a héten látom olyan, olyan szolgáltást, ahol nem tudom, hogy PDF-et állítanak elő, vagy rendes igazi ekönyvet könyvet de be lehet egy webbolt mögé, és akkor lehet a szerző adni e-könyveket csinálni, meg van, hogy milyen szöveget ír rá. Azt kurzívval a fel, azt hiszem, tehát az, az betűtípus, és a végén még a író alá is tudja írni a saját aláírásával. Meg manapság talán még kellendőbb lenne, hogy ne, nem is csak az aláírás gyűjtöd, hanem akkor már úgyis ott van a mobiltelefon a kezdetben, és akkor közös fotó, tudod így átkarolod, és akkor mosolyogtok ilyen parti arccal. Tapogasson is mert most az Alexandrában. <hállt> Én kipróbálom. <hállt> Mondhatja maga az író, hogy mondjuk csak papírkönyvet ír le. Tehát az e-book, ingyen adja az e-bookot, de a papírkönyvhez jár a fotó, meg az aláírás. Meg akár pólót is lehet venni. Igen. Ez amúgy tök jó, csak segítsen majd később költözni, amikor mondjak a könyveimmel. E egyébként én továbbra is lelkesen vásárolok könyveket. A az a a Amazon Kindle boardban mindig, mindig van valami jó, olcsó, éppen aktuális akció. Múltkor például Ádámnak mutattam, hogy egy dollárért lehetett kapni csak Norris könyvet, tehát. Most egy városi fantaszit olvasok így, hogy 99 cent volt, és úgy hát, ha jó. Így a 30. 40. oldal környékén járok, Egyébként még nem romlott el, nagyon szlenges, de működik, tűnik, úgyhogy lehet, hogy jól jártam vele. Uh -huh. Én ennek a magyar verzióját csináltam, mert az egyik magyar könyvesboltra mentem be, aztán a Fókusz neve, vagy, vagy nem is tudom mi a könyvesbolt hálózat neve még, és 200, illetve 500 forintos könyvek voltak, tehát ezen a skálán mozogtak, és hogy ötöt bepakoltam. Egyszerűen nem hittem, hogy ennyi pénzért még egy könyvet lehet vásárolni, és hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon rendben vannak a könyvek, az egyik egy női verses kötet, <gül> amely szerintem nagyon kilogok itt a, Sorba, de ne szabadkoz, ne szabadkoz, majd rájössz, hogy én is női könyvet olvastam. Aha, illetve egy nagy kedvencenet is sikerült megvennem, amit nagyon köszönöm, meg a Sophie világa. Nem tudom, hogy ismeritek-e. Ismerem, de nem olvastam még. Aha, Beállap, igen. Jó, mert akkor most ilyen három 400 forintért hozzájuthat. Most kicsit rá raknod, nem olcsóban eladni, tehát próbáld neki drágában eladni, amit te megvásároltál. Itt. Ja, de nekem nagyobb öröm beszélgetni, aztán később egy fröccs mellett, mint hogy, hogy megkérdezem a fröccs árát. Hát ez nem egy működő üzleti modell, szerintem erről majd még beszélnünk kell később. Na, aztán még ilyen hírek között, ugye a komikon volt ilyen nagyobb geek esemény mostanság, ami így a képregény irányból Csatolható a műsorunkhoz. Ádám, te mennyire vagy benne be a képregényvilágban? A ja, közepe vagyok. Hüly, tudom, hogy hülye hangzik, de a klasszikus szuperhős képregényeket nem igazán olvastam. Tudom, hogy ez a Batman, láttam már Superman, repült a fickó fent a köpenyével. Az X-Menből láttam a filmeket, de nem olvastam. Aha. És tán, amikor ezeket a hősöket elkezdték lebontani, Warren Ellisék például, azokat megolvastam, olvastam, mert ott nagyon viccesek, nagyon, nagyon szuperhős képregények születtek, azokat imádom, nagyon remékek. Aha. Most az az érdekes tendencia, legalábbis erről olvastam egy, egy érdekes cikket, hogy ugye a hollywoodi szuperhős franchise-ok -ok így kezdenek kifutni a lendületbe. Ebben az évben volt már egy jó X-Men film, nem tudom, láttátok-e? Meg, meg volt egy, egy másik Marvel hősös, mi is ez a Tor. Thor? ami jól sikerül. de ugye a jövő évre már nincsenek ígérgetve ilyen nagy, érdekes filmek. Superman lesz rebootolva, de amit az elmúlt öt évben csináltak a, a filmiparban, a sok tíz szuperhőssel, az, az lehet, hogy kicsit lendületét veszti. Nagyon itt van, nek szerintem az ideje. Nektek se hiányozna? Én, én megint az entelektű formolulatok képviselő mert egyáltalán nem tudott megfogni ezeknek az, a képregényhősöknek a mitológiája, tehát nem ebben töltöttem a gyerekkoromat, és ezért nem tartott hozzá mindenféle vicces történet a kertvárosba, hanem maradtak ezek a kelet-európai vagy kelet-közép-európai élmények, tehát a képregények vannak, amelyekben még filmek is, vagy oda-visszakészülnek, ez egyik, ami nem is európai, az a, az a Perszapolis, szerintem ez egy nagyon remek mű, nem tudom, hogy ismeritek. e nem? Uh, igen, ugye Perszapolis az a Perszapolis főváros, Aha. és egy leányzó életét szívj a 1900 nem is tudom, mikor játszódik. Pontosan, tehát 70 es években Aha. egy uh, Európa is, és uh, irány között mozog. De egy geniális feket a fehér képregény, illetve hát kötetben is megjelent, egyébként már a magyar piacra telelem vissza várusítottam, azt a második része, és a DVD-t valamint a két képregényt. Aha. Tehát vannak nagyon meg jó megújítások. film is, ugye? Uh, igen, igazából nem tudom, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás. De, de mindegy, mind a kettő finom. Igen, igen, igen, igen. Mind a kettőt felütötték. Most, most, hogy Európát mondod, szerintem a Tintin film is valamikor most fog érkezni. Ami pedig Spielberg, ugye, valamilyen rosszul emlékszem? Lehet, hogy ő az én onnan néztem, hogy európai képrekénys, talán nem az a iszonyatosan sok CGI, nagyon sok akkor elkakodott kamerás felvétel, és akkor nézzük, az akció lesz. Aha. Szerintem meg, meg tudják abból is csinálni. Ilyen vicces haj az, az megmarad, így van a rendezője, Spielberg. De talán reménykeltő, hogy ez a Steven Moffat a, az egyik író, akire ugye a Dr. Húból emlékszünk. Na hát érdekes lesz. Na, ezt mindenképp Illet, meg kell nézni. Illetve a Sherlock is benne volt, ha jól emlékszem. Aha. Hát a, a, a legújabb verzióban, a BBC-sben, ami hát végül a könyvben jelent meg eredetileg, tehát abszolút ideillik. Így van, és az egy nagyon jó, de talán nagyon kevés rész volt, nem valami három, Három epizód. Igen, három nézőt, igen, igen, igen, igen, de készül a második évad, mert nagy sikert tartott. Igen, én is rájongója lettem. Tudtak egyébként meg ilyen sorozatot, ami a könyvből készült? A, a, könyvben, a, könyvben, én, a Dresden Files, amit akartam is említeni majd a könyvek között, az, az egy könyvsorozatból készült, ami azt hiszem 90-es évek vége óta íródik, az is egy városi fantazi. Viszont abból a filmsorozat nagyon borzasztó lett, tehát itt teljesen kicsontozták a őst. Szerintem akkor kössük is át ezt a témát, hogy akkor beszéljünk arról, hogy ki mit olvas. És mondjál többet erről a Tresden Files-ról. Nekem így nagyon halványan rémlik pár éve, hogy láttam ebből valamilyen amerikai filmet. Sorozat volt az, megért 23 vagy 24 részt. Aha. A könyvsorozatból pedig most jött ki azt hiszem, ezen a héten a legújabb 13. vagy 14. kötet. A számolás azért nem tudom, volt közben egy novelás kötet, ami, amit én már nem olvastam. Hat, hatnál hétnél hagytam a sorozatot. És egy ilyen kellemes, modern, mai világ minden technológia létezik, amit mi ismerünk. És emellett van mágia. Viszont az embere, emberiség világa mellett létezik ez az egész. Próbálják nem berángatni a, a mágusok a, az embereket a saját csügyeikbe. Annyira, hogy meg is van szabva az, hogy miről, miről lehet beszélni, mit tudhatnak az emberek. És uh, a nézőponti karakterünk, a hősünk, az pedig egy uh, Dresden nevezetű sác. J jól aki... emlékszem, hogy ilyen hard detektív jellegű? Talán Igen, egy olyan a... kabátja is van? Halálpontosan és ő a város egyetlen praktizáló detektívje, aki benne van még a sárga oldalakban is. Aha. Emiatt kapja különböző így -úgy elbaszott ügyeket. És ezt jó olvasni, akkor ezt most javaslod? Ezt abszolút javaslom, nagyon remekül működik. Van egy gyönyörű szép világa, a fickó a során egyre mélyebben ássam bele magát a... Hú, most nagyon bericseked nekem a felvételben. Szóval egyre mélyebben ássam magát, egyre nagyobb ellenségei lesznek, egyre dühösebbé válik, egyre kilátástalannak tűnik. ez majd jön a... a nagy happy end. Egyszer biztos, ahol még én járok, ott még, ott még lefelé tart az út, tehát hozza azt a fontos noár jelegzetességet, jelen, hogy a főhős az... Az, az loser az veszített dolgokat, az nem, nem fehérpánciós lovaként kívjunk a történetből, hanem van, hogy itt keményen többször megverik, és valahogy érdem marad. Aha, és van benne egy ilyen nő, aki, aki beszerelmes a főhős, és kiderül végül róla, hogy, hogy ő, ő okozta az egész problémát és az intrika forrása? Spoilereznék, nők vannak benne, a magánillete az viszont e, problémás. Mm, cool. Egyedi. <laughs> Egyedül fel. <gül> Oké. Okay. És még még egy könyvet írtál ide a listánkban. az miről szó? Igen, az pedig Larry Korea-nak a Monster Hunter International és Monster Hunter Vendetta című. Egyelőre két részes sorozata. Most ilyen városi fantazi hónapon van, nagyon tűnik, mert ez is olyasmi. Szerintem az időjárás nem gondolt, hogy ez a pocsék elsős idő hozzá? Hát, hogyha vérfalkasok potyognának az égből, akkor érteném mondjuk, így csak simán rossz idő van. Ez uh, passzolna például a klasszikus krimihez is. No, ez pedig uh, ez sokkal akciódósabb igazából, mint a Dresden, meg sokkal kevésbé nyomozós. Ebben is uh, ősztön, bocsánat. Szintén az emberek között élnek különböző szörnyek, viszont uh, nem nincsenek annyira elbújva, sőt, hát nagy támadások történnek. A kormány természetesen megpróbálja ezt eltusolni. Mert rosszul venné ki magat, hogy beismernék, hogy különböző élőhalott elefántok, meg vérfarkasok, meg szellemek, meg vámpírok élnek az emberek között. ez hát Viszont... előjönnének a kisebbség problémák akkor. De jó, most érkeztünk nem ragadták meg. Tehát a, a vámpír, mint szerető az a vonal, azért, hogy már megvan az irodalomban, perszenkedik ellen is az összes fantasi van De a, a, a vámpír mint kisebbség ebben van valami. Na és Jó Teddy Roosevelt egyébként csinált egy alapot, ami viszont megnyitotta a különböző magán személyek számára a szörnyvadászat lehetőségét. Megvan a meg megvan a fejpénz boszorkányra, és egy ilyen csapatot követünk. Ez tök jó hangzik. Én most rádöbbentem, hogy ezt én beleraktam a wishlist kosaramba, hangos könyvformába, de én azért tévedésben, azt feltéteztem, hogy ez a Monster Hunter nevű videójáték franchisehoz kapcsolódó könyv, de felismerem, hogy ez tévedés. Nem, ez teljesen független. Valószínűleg a világ legnagyobb ponyvája. És akkor még finom voltam vele. Ráadásul a főhősünk... Nem az... olvastál mos mostanság Tom Clancy könyveket, szerintem csak azért mondod. Elképzelhetődő, hogy 10 kötet óta nem olvastam Tom Clancy könyveket. Az off center már nagyon nem szerettem, ott, ott tettem a sorozatot. Jól van. Gabi, te mit olvastál komesszéd, is nekünk? Hát igen, én sajnos hajlomos vagyok arra, hogy egyszerre egyre több könyvvel zsongörködjek, és ez azt jelenti, hogy egyre, egyre kevesebb időt töltenek a levegőben, vagy egyre többet a levegőben, és egyre kevesebbet a kezemben. Hát felírtam magamnak párat, az egyik az, az, az egy e-book, az a John Kácsinak az egyik könyve. Ez, ez konkrétan a neten keltette fel az érdeklődésemet, mert hogy nagyon dicsérték meg olyan, olyan felfutó science fiction írónak személy de magyarul nem adtak ki tőle még semmit. És, uh... Ezek mindig felkártik az érdeklődésemet, hogy, hogy, hogy mi az, ami már magyarul is lehet róla hallani, de még se jelent meg tőle könyv, hogy milyen, milyen fajta. Én nem találtam annyira remeknek, mint amennyire hájkolva van. Igaz, nem az első részét kezdtem el, egy ilyen nagyjából összefüggőnök, nem nevezném, de egy ilyen láncba felépült történetsornak. Az első kötet az Orman Szóval ami öregemberháborújaitáról volt is cikk magyarul. Ne, nem magam. lehet, hogy pont együtt látunk egy ilyen skiffi meet előadást, ahol ez előkerült, mint ilyen militari skifi? Nem az de azt nem jegyeztem meg e, valójában. E, igen, igen, de simán lehet, mert erre az előadásra megemlékszem a Haldemansi miatt. Ami viszont nekem ilyen sokan miért nyomokat hagyott benne az örök háború. Nem, nem úgy, mint az öreg háború. Hát ennek egy másik része, de nyilván egész, egész történetként fogyasztható, tehát teljes történetként fogyasztható, ez a last, last kolóni. És Érdekes a történet, ügyesen megért, száján szükségnek érzem, vicces a főhős, aki, itt is felisírtam valamon, tényleg az átjáróhoz hasonlóan egy egy, egy, egy ilyen olyan karakter, aki esendő, de mégis szellemes, remek a felesége, igazi jó viszonyuk van, mégis konfliktusok és problémák. Tehát egyfajta ilyen vidám, vidám érzéssel olvas az ember az ő történetüket, a szerkölcsi súly, meg nehezedik a vállukra, döntéseket hoznak, felelősek, és stb. Stb. Stb. a többi, a többi. remek karakterek, de éppen azért nem éreztem valami átütőnek az egész regény. És emiatt került el egyre több könyv még mellette, de ez nagyon jó arra, hogy a telefonomon olvassam a villamoson. De egyébként más... e ezzel nem volt olyan probléma Mostansága a skifírók ugye rászoktak arra, hogy minden áron regény folyamot kell írni, mert ha már meg belefektették a munkát, hogy egy új világot teremtsenek, akkor az már legyen egy hosszabb ideig fizetős franchise. És itt nem volt olyan érzés, hogy ezt úgy írta, hogy akkor most lehessen folytatni? Nem tudom. E, igazából egy nagyon fin finom utalásokat éreztem csak az előző részekre. Aha. Ezért nem is tudta annyira fel. Egy érdekes utalás volt egy érdekes történetre, egy lélektelen, idegen lé faj, amely végül mesterségesen lelket kap egy ember <gül> segítségével egy háború során. Tehát ez elég érdekes science fiction ötletnek tűnt talán ez, de attól tartok, hogy maga a story, ami amilyen, ami, ahogy felépült, az véletlen nagyjából ugyanilyen lesz egy másik is, amiben szinte el van rejtve egy-két jó ötlet, és, és ez most nekem nem elég ahhoz, hogy kutakodjak, és, és bennem maradjak ebben a világban. Tehát nem érzem annyira jó, jó struktúrának ezt. Tehát ezt kellemes olvasni, de... de, de, de Megélni, meg megszeretni a többi részletelre, az erre meg nem elég, hogy megugorjam ezt a küszövet. Akkor ugye rám került a sor, és már utaltam rá a beszélgetés elején, hogy női könyvvel kezdtem a héten az olvasást. Biztos hallottatok róla erről a Hunger Games nevű franchise-ról. Ugye ez ugyan pozícionálva, mint mondjuk az új Harry Potter meg a Twilight között félúton a következő filmsiker meg könyvsiker. S hasonló témákat is feszeget, komorabb felépítésű, mint mondjuk a Harry Potter sorozat volt. Hallottatok már a Hunger Games-ra? Nézem már Amazon leárzásanként mindig, hogy meg kéne venni, mert olyan nagyon jó tipográfiája van a borítónak, de nem mindig lebeszéltem magamat, amikor eljutottam az akik meg a rövid, abstraktik, hogy szól az egész. Aha, nehéz, nehéz így megkívánni, mert nagyon érződik belőle, hogy ez lányregény, tehát van egy hatalmas fantasy alaphang. É, tulajdonképpen ez jövőben játszódó, tehát nem is fentezi, jövőbe játszódó történet. Hatalmas világháború volt, minden lepusztult, és akkor ilyen új városállam alakul ki, van egy központ, ahol a tudományos fejlődés, ugye ez a capital, a tudományos fejlődés, meg a gazdagság, minden csoportosul, és akkor vannak a kis megyék körülötte, ahol e -e bányásznak, meg növényt és állatot tenyésztenek, megtermesztenek, és viszik a városba eladni, és próbálkoznak nyilván ezek a megyék felkelni a, a gazdag főváros ellen, és jól leverik őket. Ez az alaphelyzet, tehát itt indul a történet, hogy, hogy vannak ezek a legyőzött megyék, és azért, hogy ne felejtsék el, hogy hogy járnak, hogyha még egyszer felkelés szítanak, évente csinálnak egy ilyen versenyt, ahol minden megyéből kell nevezni két fiatalt, és akkor egy ilyen nagyon brutál reality show formájában berakják őket egy ilyen tévéműsorban, és aki a végén életben marad, az a győztes megye abban az évben, a többiek meg szépen meghalnak. Hát ez az alap. Running Man óta jól ismert brutális TV show ötlet. Igen, ez ilyen tíz évent előjön egyébként a Running Man, a Dr. Gladiátor volt ilyen és a, mondom a címet, a Royale, az is tulajdonképpen ez. Igen, igen. Hát amit lányregény oldala van ennek az az, hogy főszereplő ebben a regényben, az, az egy fiatal csa, és akkor, amiközben közben fut a gyilkos versenyzők elől, elgondolkodik, hogy a két fiú közül most melyikbe szerelmes igazából, és vajon a szerelmesebb elé, és ilyenek. De ettől függetlenül, tehát ezt így gyorsabban átfut az ember szeme rajta, és gyakorlatilag magával ragadja az embert a könyv, ezt ilyen egy együltönben beolvastam mert mondjuk nem is egy vaskos darab, de tényleg egy olvasmányos lapozol ezerre. Szóval tudom javasolni mindenkinek, és most már a bulvár hírekben mindig lehet olvasni ezeken a websájtokon, hogy most milyen fiatal színészt vettek föl, melyik szerepre, meg már lehet ilyen nagyon korai, trailerszerű dolgot látni, ahol, ahol a Ilyen logója van a könyvnek, és akkor csinálják a hangulatot. Ma igazából azért kezdtem én ezt olvasni, mert így érdekelt, hogy, hogy mi a nagy hype. És tudom mindenkinek javasolni. Mert amikor megjönnek a filmek, akkor már tudod így úgy dől hátra az ember, hogy hát én ezt már olvastam. Már megvolt. Ez megvolt. Már ez megvolt. És utána, még jössz ki a moziból, akkor mondta, hogy hát a könyvben nem is úgy volt, hanem. Te egyébként annyira filmszerűre van megírva, hogy kicsit olyan érzésem is volt, hogy már olyan, olyan tudattal készült a, a könyv, hogy ebből film lesz. Ez furcsa, nem, nem is feltétlenül jó egyébként, hogy így készül egy könyv, vagy hogy így, így íródik meg, hogy meg az, hogy melyik beállítás, hogyan néz meg ki a filmen, mert a, ez a mit látott benne a rendező, hogyan írták át a forgatok, mindig az annyira érdekes beszédtéma. Uh -huh. Na, aztán gyorsan itt, tehát, hogy most ezzel a hírek jöttem, hogy női könyvet olvasok, gyorsan beraktam egy ilyen keményebb témát is. A másik könyv, amit mostanság fejeztem, az a cím, hogy a Robopocalypse. Tulajdonképpen tudós hátterű eh, író írta, az a neve, hogy Daniel H. Wilson, és a címe nagyon jól leír, hogy arról szól, hogy na mi van, hogyha a robotok fellázadnak. Ugye ez nem teljesen újszerű ötlet, talán már hallottunk ki erről. <gül> igen, volt már rá példa Aha, és de és aztán eb... volt egy, egy Asimov nevű csókkal kezdtem, meg is írta hmm. azt, hogy gyerek, gyerek nem kell félni robotoktól itt vannak a törvények hozzá Aha. Hú, na, egyébként nagyon jó elintézik a regény elején, hogy, hogy ez a törvény miért nem működik és ez is egy olvasmányos, gyorsan lapozós dolog hozzátenném, hogy ebből is filmet akarnak jó. csinálni, és ebből is azt éreztem hogy, hogy már ez ott volt a fejükben hogy hogy film legyen, meg nagyon-nagyon hasonlított a vezetés egy korábbi regényre, amit, amit nem olyan nagyon rég olvastam, amiben a zombik hasonló módon terjednek, meg hasonló módon egy fiatal lánya kulcs arra, hogy, hogy ezt a hatalmas veszélyt elhárítsuk. De úgy jó lehet lapozgatni vicces téma, és férfiast, tehát ez, ez kellett, hogy kicsit kibalanszozzam ezt a Hunger Games témát. A zombistak egyébként mi a címe? Ezt mindjárt megmondom. Azért tudom megmondani neked. Még egy téma, amiről akartam beszélni veletek. Én vezetek egy ilyen listát arról, hogy mit, mit olvasok. Van a goodreads.com nevű website, ahova szoktam vezetni. Nem tudom, ismered, Ádám. Nem, én library próbáltam próbáltam egy darabig használni és felvittem rá a félkönyvtáramot. Aztán igazából nem tudtam megválaszolni ezt a kérdést két hét után, hogy miért van nekem ez az oldalam. Aha. És ott hagytam abban, abban a pillanatban. Tehát nem találta helyet az életedben a listának, vagy csak az az oldal? Nem láttam célját a katalógusnak. Nem tudom, nekem gyakran van az például, hogy el akarom mondjuk mesélni, hogy mit olvastam mostanság, és így belegondolok, és csak ilyen zaj, nem, nem, nem jut eszembe, hogy mi az, ami komolyabb dolog volt, amit mostanság tetszett. És akkor ez így emlékeztetni, és jó, jó úgy visszanézni, úgy mégis mit fogyasztottam. Amikor olvasom, akkor szoktam körbe az embereket azzal, hogy itt van az Amazon link, onnan lehet letölteni, az a címe, a könyvhúdvarban láttam a balra második euraklapon, onnan kell levenni, és minél többen betrádomálni, és akkor valaki csak megírja azt a ismertetőt, amire én egyébként általában lusta vagyok. Aha. Na, közben ez a zombis téma, ez a The Passage, Justin Cronin nevű író írta, és gyakorlatilag, hogyha egyszerre olvasnád a két könyvet, rengeteg hasonló motivum előkerül, és mondom, Központi dolog, hogy, hogy van egy fiatal csaj, aki még ártatlan, de mindenféle történik vele, és akkor ő tud ilyen híd lenni a, a veszedelem meg az emberek között. Az ártatlan fiatalság motivum egyébként az izgalmas. Azt hiszem, hogy ilyennel lehet fogni egyszervót is. Sok mindenre használható. Jó, ha hát remélem, hogy mindenkinek tetszett, amiről beszéltünk, és talált valami könyvet, amit el fog olvasni. És arra gondoltam, hogy a végén hangefektnek becsukok egy könyvet.